Hei og velkommen til god nyhet på Metro Sør Det er Tommy Premak som prater Jeg har med meg Steffen Borgårdsen ved siden av meg hallo. hallo Hallo Tommy Står til ja, det, det går litt opp og litt ned akkurat i disse dager har du lyst til å prate om vann? Jeg kan litt om vann jeg kan, hva, hva vil du lurer på? Nej jeg tenkte, uh, den flommen i stolen kan vi egentlig spare til siden Ja, vi kan ha Forstår. den i hjerme, for så vidt det er, det er ikke er det litt... jeg som skal være i fokus i dag Nei, tidligere har alltid sagt at vi har alltid med oss gjester på våre radioepisode De siste ganger som vi ikke har hatt det Ble litt ensomt, synes du? Vær ja, det ble litt mye deg Ja Var det, hæ? <laughs> Hørte du ikke det? Værst jeg har hørt I dag har vi rett og slett gått tilbake igjen til å ha med oss gjest Og vi har med oss Eivind Jøstad Du er rett og slett Sjefsredaktør eh, i Federalnsvenn mm. Har du lyst til å Hej si hei til våre hei, nyttere? Hei, hei Hei, Eivind Det var hyggelig å være her Jeg vet ikke ja, om det er det ingen andre gjester som har sagt ja til å komme Siden det har vært sånn langt opphold Jeg måtte langt ned på lista nå ja, nei, vi, har, vi har klart å bukke det bra ja. altså, Men det, det skjer mye Uh, i bak scenen teppe gärna som detta mm. vet du allt om exakt. Okej, när ute. Ja, ja. Så, så har det skett en del uh, manövrer mm. i kulisserna mm. på förhand. Det er sant. Eivind, eh uh, chefsredaktör. Ja. Vad innebär det? Ehm uh, Nej, det är jo bara. Jag har ansvar for alt som står i avisan basically. Det er egentligen um, På gott och ont. Ja på godt og vondt, definitivt. <laughs> Føler du, du mye av det gode? Du kan ikke være lett skremt for å si det sånn, for det, det, har ikke, har, det er jo ikke sånn ungene mine spør meg om jeg leser alt så står i aviser. Mm. Eh, det kunne man jo gjøre i gamle dager når vi bare ga ut papiravis. Mm. Men eh, nå som vi publiserer på nett hele tiden, vi lager TV, vi lager podkaster, sånn, så, dette, sånn, så har vi ikke sjans til å gjøre alt. Men jeg har ansvar for alt allikevel. Så det er du det som alltså ja. eh, det är dit som ska rulla ja, ja i, i vart fall så mår man jo eh, kan man bli straffad. Ja ja ja. Precis si sånt hmm. men det sker helvetes säkersälligt ofta. Det är gott att höra. Har du lunda upp intro uh, framme? Ja, vill du ha intro? Ja, vi bara för för syns skull ja, som det heter skal vi köra intro? Det ska mig inte. Inte mig? Nej. <laughs> nej nej men det är ju sån det. Uh... Jag kan köra nu. Ska mig han? Ja okay. vil du ha intro? Vær så god, god Det er vann ja, Det formelle Nå er jeg snart, mm. snart underhånd Da er vi i gang Hvor lenge har du vært eh, altså, El Grande Boss På, eh, på Ferdelandsvenn Jeg har vært det faktisk i over åtte år nå Ja började här i 2 hösten 2010. Och då kom du Var var du för det? Da? Var det Agdeposter? Ja, det altså, ja, ja, du har varit på Wikipedia. Ja. Alltså du måste ju googlas. Ja, ja, ja. du inne och kontrollerar Google ungefär och tänker att den den artikeln måste vi fjärna den eh uh, Nu långsjö kan si. søke resultaten. Ja, det kan säga liksom. på en del telefoner om det från ja. andra som har varit omtalt i Fävän som gärna vil Åh. Som har stilt upp på något för 10 år sedan och så så de syns det är keep nu och så vill de gärna att goda andra får den får få den artikeln bort. Gör det då? Eh, nej, det alltså det man, man kan göra något i fallet med Googles sök. Ja. Så att inte det poppa upp du skriver navnet ditt, så er det ikke den som kommer først ja, opp. Ja, kan man ja. Der kan vi hjelpe til litt. Diktig. Men ellers så prøver vi ikke å med historien. Nei, det særlig, fordi, uh, er ikke det. Fordi publiserte artikler så vi kan ikke liksom fjerne, uh, akkurat som vi ikke går nå i, uh, i de gamle papiravisarkivene og river ut sider, for det er noen ikke vil at det skal finnes lenger, og det er lite det samme prøver vi har ha ja. digitalt da. Og det mener jeg faktisk er prinsipielt viktig også. For at det, vi skal bevare historien Hvis du klarer Sånn, nå du godt for det eh, Slå folk ro med den eh, Ikke alle Nei Hva heter han siste? Jeg antar at han er han som, <laughs> <laughs> nei, det kan være begge kjønn Men jeg, og det, og om jeg hadde husket ham det Så hadde jeg selvfølgelig sagt det her Nei, men det er lov å prøve å folk ja, på gratisen, Ja, det kan altså. du de gjøre det de er og vi har også sånne arkivsystem Så vi ja, ja. vil slett jo ingenting vi heller nei. De fleste tar, øh, folk flest er jo, hvis de får en fornuftig forklaring på ting, så aksepterer de det. Ja, riktig. Mm. Jeg liker at du sier folk flest, for jeg, jeg kjenner veldig igjen den typen som ikke er folk flest. <laughs> ja, det er jo et litt for slitt uttrykk da. men ja. uh, hvem det egentlig er? Nei, det er alltid kranglefanter også, ja. som ikke gir seg, men, uh, Vi hade en annen redaktør på besøk for en tid tilbake, ja. en som heter Fordelsen. Som er den nye Sørlandsavisens redaktør her i byen ja, ja. Og han nevnte noe om at det var noen som gjerne ringte inntil han Hvis det var noen rhododendroner som grodde feil vei Eller det var, ja. det var, det var på det nivået er, er det likt i FVN at det, det kan? Liksom vi får ikke gå. så mange sånne type tips da, Men vi, får jo, vi er veldig avhengige av leserne våre nu skulle vi ikke snakke så mye om vann og oversvømmelse og sånn Men det skjedde jo noe her på fredag det hvor det kom eh, et regnvær eh, nok så overraskende på mange av oss og da har vi midt oppi det da det som, midt oppi alt det som kipes og skjer så er det eh, veldig ok for oss å merke at vi lever veldig tett på leserne våre da for da mm. får vi utrolig mye tips og bilder og videoer og sånne ting hvor folk bidrar til at vi får laget best mulig dekning da det må være noen forskjell nå I forhold til for noen tid tilbake hvor ja, ja, det er helt fantastisk Alle kan jo på en måte alle, være fotograf Alle, alle Som den eh, Ex-redaktøren i VG Sa, Torri Pedersen Som mm. prøver min sjef nå så sa, Nå har jo alle rørleggere Er jo fotografer nå Så de gamle pressefotograferne Ble litt sure da For at de ble sammenlignet med rørleggere Men eh, det tenker jeg Var, var en hedersbetegn Men det er det det er Alle har et kamera alle kan filme, det er å gi seg på godt og vondt, fordi mm -hmm. at no, noen ganger så burde de hjelpe til i stedet for å filme. Det kjenner ja. kanskje men, mer en gang. For oss er det stort sett helt fantastisk at vi har det nettverket av, av våre lesere mm. da, som bidrar til at dekningen blir bra på sånne, sånne kvelder som det var nå på fredag, ja. og da ser vi jo at trafikken vår eh, blir helt ekstrem mm. en gang. Det, det Jeg har skrivit en liten liste her med ting Ja, her. det har du vel ja, det, det, det, det er ikke en ja, ja. sånn taktikk du kjenner første, Ofte er det sånn når det blir invitert ting, Hva skal vi snakke om og sånn? Kan man spørre, ja. så, skal jeg forberede meg på noe? Mm. Nei. Er, nei, nei, det, nei, det er et <laughs> Det er ikke forberede meg på noen ting Ingenting, nei. bortsett fra det jeg nei, har skrivet her Har forberedt deg En av de tingene jeg har lurt på liksom, Jeg vil jo ikke glemme noe ikke Jeg har jo bare en løs linje her gående Men, men øh, et skup, är sant, det är ett ganska väl pressat mm. uttryck. Mm. Och jag ser ju för mig att et, ett skop både bra dåligt. Et, ett riktigt bra skop är dåliga nytt og goda nyheter eller altså det, det kan vara så mange ting samtidigt. Men no, ja. då som den flommen skedde då, så, så er är det dåliga nytt for mange men det er jo mm. bra for avisa för de får jo trafikken in i, mm. i sinnet eller ut av kanalen eller det, Ja, som vi ser på då. Altså der, som jeg ofte pleier å si da, det skjer jo medie, liksom bransjen er jo veldig i endring, og folk begynner å nyheter på mange forskjellige steder, og folk liksom, og Facebook der, og så Netflix der, og så videre. Midt oppi alt det da, som skjer, så er det alltid, så trøsser jeg meg med at nyheter går aldri mot den. Folks interesse for, å, å nå skjer det så vil de vite hva som skjer. Og det er jo sånn, en sånn flom som kom på fredag, er jo sånn, det blir folk interessert i. Både hvis du står midt oppe i bilen din og veien er stengt, og hvis du sitter hjemme, så blir du veldig nysgjerrig på det. Så det er det der behovet for å vite hva som skjer. Det, det går aldri mot den. Det ligger veldig sterkt hos folk fortsatt. Så kan vi snakke om liksom, hvem er det som serverer de troverdige nyheterne og sånn, men uh, hvertfall bra for oss å se at da søker folk til det går ikke til dokument.no for, ja, for det? Nei, ikke, ikke for å om uh, Reil i uh, Kristiansand. <laughs> nei. <laughs> det er da vi opplever å være det da, som på nettspråket kalles liksom, å være en destinasjon. Det er nettavis mm. som er det. Det betyr at du får direkte, at trafiken kommer direkt inn. Mm -hmm. Ikke sant? I Norge så er VG har en sånn plattform, eller de er en destinasjon. Altså hvis det skjer noe stort i verden så går du på VG for å se om det er som har skjedd. Mm. och i på söderlånga och kristiansand så har feven den positionen och det är kanske den vi står och på morgonen och prövar och vill försvara da. vägen ja. så At då. Ja. Att inte vi avhänga av få trafiken in via Facebook för exempel ja, ja, ja. men det kommer bare rätt in. Det tror har vi väldigt hög direktetrafik och det är väldigt bra för oss. Nyheterne er jo mye enklere å nå å få fatt på, du kan, du kan lese nye nyheter, ferske nyheter, når som helst på døgnet. Jeg husker jo før når jeg var liten, så sa min bestefar, da hadde han lest avisen, og, og da var det nyheterne, og det begynte klokka ni eller hva det var på, på kvelden. Ja. Men kan ja, det var du, liksom, liksom aviser i påske altså morgenen, og så var det dagsrøyen. Ja. Og om det skjedde noe mellom det, så fikk du ikke redd på det. Ja, du gjorde ikke det. Men det er jo helt annerledes nå, det har jo forandret seg betraktelig, ja, ja, tenker jeg. Jeg har hørt noen argumentere for at det er ikke så... Altså, du går ikke glipp av så mye, selv om du bare får en oppdatering i døgnet. Hva, hva, hvordan stiller redaktørene seg til, til Nei, det? Nei, altså... En del, mange dager i året, så er jo det riktig. Mm. Men sånn som i går, når det var valg i Sverige, for eksempel. Mm. Mm. Så, og hvis du er interessert i det, og interessert politik. Så synes jeg det hadde vært kjipt Hvis jeg hadde måttet liksom, etter klokka ni i går kveld, Så var det ingen som meldte noe om det Så, måtte, en vente, liksom, så måtte jeg vente til i morgen tidlig For ja. å liksom, lese om det i en avis ja. Det er jo over Fotball, jeg er veldig interessert i fotball liksom, En godt eksempel av det liksom, Gavne varer måtte vente liksom, Til dagen etterpå for å lese om en kamp ja. Ja. Det vil du jo vi lese om med en gang Men det stiller jo litt andre krav Til Dikke som ja, En bedrifter du holder på sig si Og det Dikke driver med da ja, er, altså Kravet er, er jo det samme Det gikk jo forbi og så var Hadde vært varsomplakaten på veggen mm. her eh, Som er jo den liksom, Rettesno, eller det vi Jobber etter da, mm. etisk Og det de, de har egentlig ikke forandret seg Men Nei, det går fortere da, hvis det var det du tenkte ja, på Ja, det men mente jeg at du Plusser at du kan ikke stempe ut klokka fire Gjerne så Nei, viser, vet det er jo ikke Altså jeg har jo jobbet i alt, mange år <laughs> Og lenge før internet kom Og da var det jo Jeg jobbet i Dagblad i nesten 20 år Og da hadde vi jo deadline klokka to på natta Så vi gikk jo ikke hjemme fire da heller Nei, riktig Så veldig mye aviser ble jo på kvelden så sånn at det har ikke forandret så mye Og egentlig sånn, det med tempo Det er sånn, ja, ta fotballresultatet igjen, det er ikke så veldig komplisert Så det er bare om å gjøre for fort ut mm. eh, Hvis det har skjedd en trafikkeulykke Et eller annet eller sånt, Det er raskt ut Men hvis det er saker vi trenger å tenke oss om Skal mm. vi publisere mm. Så bruker vi den tiden vi trenger Ja, du gjør det, ja, ja Vi har ikke noe, det er utrolig viktig for meg at, eh, Og da gir jeg fullstendig Blaffen i om noen andre sa Kjører ja. den saken og sånn Hvis det er ting vi må vurdere en øye før vi publiserer så, mm. så har vi tid til det då. Dere hadde jo nettopp en lang sån seanse om, eh, om en jente som eh ja, si, hadde et ska vi säga eller vad ska man kalla vad Simon det. Alltså var involverad i barnvärn og och fostra hem och ting mm. och så hen tog hon med att ta ett liv og, mm. og, og så videre. Eh och sån den processen när det liksom en det är någon som bara pitcher den idén på ett på et redaktionsmöte eller åt sen Nej, nej, för det snack om det, det var jo det förfärlige draper på Söralandscentret. Ja. Eh, som eh, man var ganska raskt blev det ju känt vem som var gärningspersonen där och så eh, eh, var ju detta en dag en ung enten som vi hadde känskap till förr för Mm. Fordi hadde, det hadde vært veldig mye utrykning på en eller annen hånd. Uh, og da var det med mer, uh, for når det, når det endte opp så ille som det gjorde, så er det jo en del av vår oppgave å prøve å liksom, hva skjedde her egentlig? Hva, hvem, hva er det, hvorfor forhindret ikke systemet da, om du vil, mm. at dette skjedde? Uh, så da bestemte vi oss for å prøve å gå opp løpet, vem har haft ansvar, vad skett, vilka tillbud har en jenta fått, vad sås uppföljning och så vidare. Eh och då to två journalister med det over ett halvt år nästan. Ja. Var det var det jenta på bron det helt? Ja, alltså ja. kallte vi saken for det då. Ja. det var en väldigt god eh ett god alltså i alla ja, fall var, veldig, det var noe av det mest genomarbete. Fevänner har gjort någon gång, tog jag mm. sån eh och extremt krävande kan du se på at du må passe alle veier da. Ja, ja, det er utrolig uh, mange feller å gå i der. Ja, Fortsett at det er en heksejakt, hvilken uh, som helst veier fort. Ja, det var veldig trygg når vi publiserte den. Ja, ja. ja. Der, for da visste jeg vi, vi her har vi dobbeltjekket, trippeltjekket, mm. gjort jobben og informert, og vi bruker veldig mye tid da med pårørende, advokater, øh, verger og så videre, mm. slik at alle er liksom i hvert fall så godt langt til å la seg gjøre om ting før vi publiserer og har lest igjennom og fått god tid til å reagere og det Dette er jo eh, jeg merker jo veldig ofte at eh, at folk har mange tanker og myter om hvordan vi jobber i, i media, mm. ikke sant? Det finnes mye sånn är kallade myter då. Ah, ja ja. Eh, lite göj det att det är myter om også, men, men men men at märker i särskilt en vi lever nu så är det veldig, så då vi vi kan bli flinkare till att berätta om hvordan vi faktisk jobbar. Ja. För att jag tror de flesta vill blåvara ska vad over bo grundig vi faktisk er, då. Eh och vi er, og ikvant. Och mm. det är intressant när vi får anställde in som ikke, som ikke er journalister, men som jobber i Marksavdelingen eller andre steder, mm. kommer helt utenfra. De sier det etter å ha vært der halvt år, at det er det de er mest overrasket av. De trodde på. det var sånn, og så merker det at, oi, dere er jo så nøye. Det er ikke fullt i skuffene. Det er ikke fullt av kodjakk i skuffene. Ja. Så. Er det så sånn at du på, på samme måte som uh, holdt på sig si hvilken som helst, helst anarbeider i en jobb sidder igjen, sånn som du sier når du publiserer den saken da, som du, du kjenner veldig på kvaliteten du selv har levert, mm. er det så sånn at du sidder igjen og lener deg litt tilbake og tenker at, åh, uh, sidder med en god følelse da, stolt av produkter du har levert? Ja, da var jeg jo først stolt av de journalisterne ja, ja, ja, ja, Som hadde gjort den jobben tenker, at, Parkers, det var jo de Men de hadde, som hadde ikke gjort vært der hvis du hadde vært der Er det kanskje riktig å tenke det? De, nei, jo det hadde de men, men, For du ansatte ikke disse Jo, sånn sett, ja, nei det kan du si men, <laughs> uh, En av de har vel ansatt men, uh, men de hadde helt sikkert gjort den jobben Uavhengig hvem som var redaktør men, vi hadde, men fordi jeg da er redaktør Så jeg må jeg tungt inne i det ja. For å, å jobbe med De der etiske problemstillingene F.E. Venn sin uh, etikk og moral Veldig annerledes føler du En andre store Lignans uh, Der var du var i 20 det. år sånn, uh... Nei, det er veldig likt ja. Så det er egentlig Hvor er det det var ja. ja, mye mer altså. i gamle dager Det var jeg jo ingen om jo Så sant? den bransjen er blitt utrolig profesjonalisert det, det var mye mer uh, Rock'n'roll før Ok Det var det jo og og my, altså den, eh, altså da var jo den monopolsituasjonen mye sterkere, mm. eh, og det var, fanns ikke andre kanaler og så videre, så det mediemangfoldet som er nå har jo bidratt til at vi har skjerpet oss, ja. blitt mye mer ordentlig. Det må jo forsvare den, eh, eh, altså nå, nå koster det en del penger også, å få fedelandsvennen døgnet runt. på, eh, ja, det har du alltid gjort da ja, ja, det, det, kan si. det, var jo, det var ikke sånn der betalingsmur der Nei, men du fikk aldri fått papiraviser hjem Nei, det er, sant, det. det er sant men, men har du merket noe? For, hva, eh, hvordan så du ut før og etter Liksom den dagen? Der... Nei be, um, Jeg var ju med når uh, Nettavisen begynte uh, Og mange har sagt at Da gjorde alle avisen en tabbe Fordi de ventet folk til ja, det var gratis Det var, det var, det var dø tilgjengelig døgn rundt ja. For ingen kostnad, ikke Men det var jo viktig den tiden Ikke mm. husker jo når Dagblad begynte med nettavisen var en første store avisen som gjorde det Nummer to i Norge Det var, var Brønnhøysundervis som var først ute De er helt helt ute oppi der, skjønner jeg Ja, veldig kult Så kom Dagblad Dagblad NO Men da var det jo liksom bare det var liksom fem styckre Norge som hade internet liksom. Ja. Naturligtvis då. Det var det var ju överlevelse som det gick. Det var väldigt få ja. som som og de, og de som hadde satt på såna modem och så, så fick du så vitt lasta in uh, nettavisor Og så var du heldig så kunde ja. du läst. Visst du hade <laughs> krävd inloggning och betalning på ja, då det hade det på mobil och <laughs> liksom, gått ordentligt då. Så men så kom det jo, til hvert så ble jo nettavisene sånn dominerende og store. Mm. Uh, og da ble det dilemma veldig stort. Og så nå, nå er vi jo liksom inn i det finansielle, uh, for, altså hva, hvordan finansierer vi journalistikken? Mm. I gamle var verdens beste oppskrift, det var trykke en papir avis, selge annonser på den, ta, selge abonnement og levere den hjemme. Mm genialt konsept ja. å være alene som du var stort sett i, i byer da. ikke sant eh, så er jo det utfordret de stør største utfordringene våre nå er jo Google og Facebook for de har tatt enormt mye annonsepengene våre og så videre og når da eh, opplaget da faller eller vi får færre abonnenter så går abonnementsinntektene ned derfor måtte mm. vi flytte abonnementet over på digitalt mm. Och där var ju Fevend, det var ju det var ju det var vi, eh, ute, eller først ut att göra det sån ordentligt i Norge. Och då var det jag och min kollega då som var var museendirektör i Fevend då. Vi bestämde oss for at nog gör vi det bara. Nå tar vi chansen. Tog en chefsöversynhet sen det. Heter. Ja, det var det var en chefsöversynhet Og då blev vi dømt nord och ner av alla sånna medieexperter och professor ditt og datter. Ja, ja, det er riktig, de hadde meninger. Ekstremt. Det var bare sånn, glem det. Du, du var, det høres jo ut som det er lenge siden, men det var, det var i 2012 da. Ja. Men du var jo inne på det i, i stedet av, fordi at du, du skal levere et, et ganske, det er med og en stor jobb som skal gjøres, og det er klart det koster penger å produsere. Og utvikle det der, altså teknologien er jo Ja, det tenker stor, jeg men jeg tenker selve journalistikken som du sier på en sak, ja, ja, ja. så er det to personer som jobber udelukkende med men det da. Har bare sin jeg bynt i FN da, i så, har vi, så har vi 100 millioner kroner mindre i annonsinntekter enn vi hadde så du må liksom finne de pengene et 100 millioner her og 100 millioner der det blir det fort... Er, det er drøye, drøye endringer da. Så du har kostet uh, FN 100 millioner kroner? Ja, sikkert mye mer enn det. men, <laughs> men det og så har jo det gått bra da. Ja. Så har jo den FVN-modellen blitt standard. Du ja, ja, pleier å skryte av det og si og slett, det, at nå er det det, og så er det isbrytere der, ja, derfra. Akkurat der var vi det. Og det var litt liksom sånn gøy også, for uh, vi var ikke så kjent for å være liksom veldig innovative, men det hadde jo... Det er jo ikke synonymt med Sørlandet, egentlig. Uh, sånn, uh, har ikke dere jobbet i oljebansjen? Uh, vi, <laughs> vi har. <laughs> ja. uh, det altså, det må vi bare slutte å si, vet du. Mm. Det er mye innovasjon på Sørlandet. Ja, ja vel. Det, Tenk deg det. Det er jo... Vi er helt på det, jeg bor jo her ja, ja, enda helt... å... Hvordan tror du det blir sett ut her um, Hvis ikke det var Fjellandsvennen? Altså ikke det var noen aviser i det hele tatt? Ne, avisen er der, men, men kanskje det var to-tre altså, Fjellandsvennen har jo skikkelig tak på, uh, på... Ja, det var flere aviser ja, Kanskje det var flere, kanskje, kanskje det var ingen aviser altså, du har, uh, Det er jo nesten Aftenpostens uh, tvilling känner jag den där Fenosven altså eller den är liksom proff och den är mm. den, den var liksom stor för Og det är sån liksom där allt det där nu eh det, den icke är där längre så kan du ju eh så ett maktvakuum tror jag tänker. Ja, det är två två försäljningar alltså flera avisa så jag har varit helt topp ja. att det var mycket större konkurrens och så vidare. Ehm uh, det, men det er jo ganske krevende selvfølgelig for, å få til uh, da, men det andre alternativet at vi forsvant da mm. for det ikke var økonomisk grunnlag lenger for å gi så ville jo Sørlandet bli mye fattigere mener jeg I, altså, for det at uh, for det første så er vi en institusjon i den byen, vi er en av de mest kjente merkevarene, vi har uh, går tilbake, vi er snart uh, nærmere 150 år gamle liksom og det har vært et ganske likt produkt i så mange år. Hvis mm. du tenker på det, så finnes det nesten ingen andre, vi kommer i hvert fall ikke på noen uh, altså merkevarer som har vært så lenge, og både produktet er likt, ikke sant? Mm. Det er unikt. Og derfor, men, men det har jeg jo noe å si, egentlig, det kan, kan du glemme. Men, men det å ha en arena for nyheter og debatter, ja, mm, altså, dere har jo en enorm makt der Ja, nede. det altså, har vi jo. Der kan jo eh, en da, la oss si at du falt og slo deg en dag og så mm. uh, doka hodet ditt og så vitter du fort at nå skal, nå skal jeg ta nabolen. <laughs> <laughs> og så kommer det uh, mann på uh, i mm. Vestre Kristiansand, mm. nei, østre Kristiansand, mm. han uh, han stjeler eplene. Og det må dere sette, lage en sak på i desken. Kan du liksom bare presse gjennom noe sånt, eller? Eller er det ikke? Nei, det går ikke an. Har, har mekanismer for, inne som ja, kan hindre sånn vil, stor mannskapskalk. Jeg, jeg, si jeg vil si det. Men vi har jo makt selvfølgelig, så vi, den er jo viktig å forvalte så godt vi kan. Ja. Vi, og det er derfor vi prøver å være grunnige, da. Mm. Vi har ju vi har om vi förvaltar makt bra nog alltså att vi är ja. eh, at nok eh att vi jobbar med saker, gräver nok med saker, nok nog, ikring sant? Det är Det er ju det är det viktiga så vi driver med. Det är ju liksom själva samhällsuppdraget vårt att vi ska liksom vara lesernas eh, kanal in mot maktdataing är ju den Och våffor får du vann nei, nei. Hvem skal, er det vatten i källaren. Vem sån såg det? Vem skall? du får vatten i källaren, men men att liksom, den nyaste tunneln i Kristiansand ja, blir mm. stängt för andra gången liksom mm. det at det kommer vatten. Så är det ju som Man kan ju peka på någon ja. Det har tänkt dåligt. Jag husker väl det var väl sig det fevende stod i fjol det att han ene som var ansvarig för han antikt var det vatten kom från. Det mener jeg, vi tog opp her i, i, i opptaket vårt. Jeg kan ikke garantere at det er så so i febben, så det får jeg Nei. stå for din. men er å sette på vindkappet. Men det er klart, det er jo det er alltid noen som har ansvar. Ikke sant? Og det er jo viktig å forfølge noen ganger, hvis det er kritikkverdige ting da. Vi har jo mange lytter som ikke er sørlendinger, men men på Sørlandet så skjedde jo noe ganske... Jeg skal kalle det nesten makt, uh, en maktkamp Om en, uh, om en kunstsilo som, uh, ja. hvor, hvor det var liksom om å gjøre Å få det vinklet på sin måte Og, og ha det i sitt perspektiv Det, ja, det var, pågår vel ennå Det er jo Det er ikke så mye ja, altså Det her, her er jo det Nei, som er litt rart For det, når, når ikke det ikke står mye om det i fevn så, så er det som ikke det skjer, <laughs> skjer så mye Vi har skrevet en sak om det i dag faktisk Det Nei. har vært møte i Kultiva Men Jag måste förklara lite bakgrund om detta här för ja. de som inte kan uh, Kristiansson mm. på ehm uh, jag vet inte realist vad du tänker på men det har varit det har vært en ganske svår diskussion debatt i Kristiansson sedan nyttår omtrent om, uh, om uh, en det som var heter kunscilon som är en idé om att göra om en gammal silo nere på Kajen til ett kunstmuseum fordi Kristiansand har fått en gave en, Og, der nå er ute og kjører, det er allerede nå Jeg er ute og kjøre For det sant? diskuterer så veldig Om det kan kalles en gave eller det ikke Det var jo på vei til å hoppe inn Ja, ja, ja <laughs> det, Men han og Ginbord mener hva for det er en gave mm. så, kan, så er det mange som mener Man kan diskutere det Men han har en svær privat kunstsamling Som han ønsker at skal stilles ut Ikke sånn sånn og det har politikerne sagt ja til, og de ønsker Sørlandet kunstmuseum skal forvalte det sammen med andre, og så skal, ønsker man å bygge om den silen til et kunstmuseum. Det så langt, så høres det jo rent ut. Penger. Men så begynner pengene. Ja. Og, og så har diskussion gått om det er riktig, at Kristiansand og det offentlige skal bruke mye, mye penger på det. Akkurat nå står den saken og venter litt på hva som skjer med statsbudsjettet. Mm -hmm. For hvis man får støtte genom statsbudsjettet, eller fra staten, så henger det en tynn tråd. Ja. Men, og det får man svar på nå i oktober. Så da, da kan altså det bli et spleislag, dette her, fra, hele, fra nord til sør? Ja, nei, det, ja, det kan du, altså sånn, at de lytterne er jo i, i nord, som ja, ja. du har i Renehaua, de, de skal være med og spleise på det. Ja, de betaler jo ja, sin, ja. sin moms. Som du kan, ja, det kan du si. Da spleiser vi på svømmaler i Bahama. Det gjør vi, og, og stupetårn og alt. Og stupetårn og alt, alt mulig. Så, men det er, ting, det er jo sånn man finansierer den type ting, at det er kommune, fylke, stat og eventuelt ja. private investorer der, som går in. Men også eh, konflikten, eller eh, hva skal man kalle det, det er, kontroversen ligger i det at noen mener at den eh, som har kunsten, bruker Kristiansand som et personlig... Utvis, uh, ut, et galleri da, eller gallerikapasiteten, um, og de skal liksom betale for det. Jeg ikke vet han... ikke hvor lang tid vi har, men det er liksom, du... hvis vi skal gå inn i alle... Ja, men det har jo i hvert fall vært noen vært tydelige, tydelige figurer ja, ja, jeg, på hver sin kant her. Det har vært mye om, ja. Ja, veldig mange, på veldig mange nivå om uh, denne siloen. Men hvis du skal leite etter en kjerne Så går det på, er det riktig mm, Av det penger. offentlige Å bruke skattebøterhåndens penger På å bygge et kunstmuseum Og så kan for det, det, kan man si er, Mange vil kunne hevde Og med rette i og for seg At kunst er smalt liksom, Altså hvor brei interesse er det for det Kombinert med en, ja, Fotball Ja, eller Eller ja, da, Viper seg jo i ja. siden ja. Eller bygge, bygge anlegg Eller bruke penger på bedre skoler Bedre mm. eldreomsorg altså, Hvis vi setter det opp sånn Så er det klart det blir dramatikk i det mm. uh, Så er det jo ambisjøse planer Så altså man mener at det vil generere mye større interesse Enn, enn dagens kunstmuseum gjør ikke sant? Mm -hmm. Er det ofte, ofte du å legge til siden dine din egen mening du må mode uppträd väldigt objektivt tänkte tänker i förhåll till jag jag ser på mig själv hade så det det sån smär som på mm. som person då men jag hade så då tänkt att det här her du vem kommer här är helt idiot. Mm. <laughs> det är ju en ting inte du kan ju själv på mig. Kan inte ni ha men, <laughs> men uh. ja, där är det ju och det har vi och det har varit intressant sig den saken at vi veldig viktig for oss å få lesende til å tro oss på at, ja, aviser har en mening, ikke sant? Mm -hmm. Vi skriver lederartikler og, mm -hmm. så skriver vi ofte, og så kan jeg ha en personlig mening, og da har jeg jo en fordel med at jeg kan skrive en kommentar, og det er min mening. Mm. Uh, det er der. Og så, når vi lage nyhetssaker eller reportasjer, så skal de være objektive, mm. ikke sant? Og det betyr at hvis jeg er rykende uenig med dig. Mm. så kan jeg godt skriva en kommentar om at uh, det du mener der er liksom veldig uenig mm. men hvis vi skriver, lager journalistikk på det, så skal jo din mening få like mye plass ja. som hans da hvis han er uenig med, ikke sant? Det derfor, Og det er krevende, det er få, for at, da tror folk hvis vi har ment Uh, på, på ledeplass at uh, mm. det og det er riktig, så tror de journalistikken blir farget av det. Ja. Og det bruker jeg mye tid på å si. Ja, men hvis du har skrevet det på ledeplass, eller du har skrevet en kommentar om det, så sier du til journalistene dine at de må gå ut og dekke saken, sånn ja. at jeg får rett. Mm. Og så sier jeg, nei, det er tvert imot. Da sier jeg, særlig siden vi har ment dette på ledeplass, mm. så er det utrolig viktig at i reportasjen så blir den som andre sider kommer den tydelig fram og at det skal oppleves fair og objektivt Alltså en Men leder. Folk sliter med att skilja det Og der är ju liksom detta nya Facebook-världen. Eh, Där tänker jag folk blir bara pumpade med. Det er jo slit som någon här då känner en person som opriktigt menar at jorden är flat och så skal du ja. ha den diskussionen ja. med Ja, jag hade jag tror jag hade gått. Ja, kräver nog tåmodighet någon gång, ja. Ja, hjälpes. Hjälper att jogga lite eller gå ringa. Jag har många ha spurtat. Ja, ja, ja. Hopper i fallet <laughs> du startar som sportjournalist. Yes, i Agdeposten ja. I vi sånn, Har, har du de sportsavdeling der? Eller? Ja. Agdeposten er en stor aviser til Arndal Det en stor og viktig by på Sølandet Ja, det er kjempeviktig by Har kjempe der, eller? Jeg har vært i Arndal Ja, ja det var ja. godt å høre kan du være, Alt mange steg, som bor ikke sånn, sånn som hei, ikke har vært i Arndal Jeg skal si det, der. jeg bor jo i Vennesla Jeg ja. uh, har nå jobbet i Arndal i halvannen år Frem til for en god måned siden ja. Ikke så begeistret for Arndal ja, Ikke en gild by? Ikke veien til Arndal fra Vennesla? Nei det å kjøre daglig der, Nei. det er... Nei, det skjønner jeg. Hvor kjører du? Du kjører vel ned på E18, da? Kjørte faktisk over Heia, ja. øh, over Birkeland. Ja, men da er det jo... Da må du jo ja, tenke deg om, da. Litt mer bomstasjoner og litt sånn... Åja, ah, uh, du ja. er der, ja. ja men de har bygd, du vet at de har bygd en väldigt fin motorvei mellom... Jeg fikk den så vidt med meg ved et par ja. Der, ja. Den er ganske behagelig å kjøre på. Ja, ikke så behaglig på når det kom en meter med snø på natt, da, og... Nei. Nei. Nei, men bortsett fra det synes du var annerledelig, bortsett fra veien ditt, eller? Ja, jeg har vel sagt også før, før jeg begynte å jobbe der, da, og begynte å ha veldig mye kontakt med, med folk i Arendal, så var vel den mest hørte setningen fra Arendal, var «skal du ha juling eller?». Ja, det er ikke det, og en myte egentlig Ja, no, det, det er kanskje ja, det De dyrker den litt selv i Arndal ja. Ja, Det er jo godt å ha For Arndal altså, som du skjønner Men jeg mener jo for den, eksempel Vendøle ja. jeg, jeg tenker på mange måter Mer like Arndals folk enn Kristiansandre Det, det er jeg faktisk helt enig i Mye mer direkte ja. Sier ting som det ja. Pakker de ikke Nei, det ikke in. Det er jo det man kan bli litt slitner i den byn byen her Innimellom så er det Alt er liksom litt ullent Och då läger rätt ut, vändrar då rätt ut. Det är lika här då. Och så träffar du folk i Froland så får du det i alla fall rätt i sketen. På gott ända ända 18 ja. år i Dagblad. Ja, det var ble det blev ja. det kanske. Det är en lang eh, ja. karriär. Ja, det var det var det. Men det var bare, det var när jag slutade där så det var ju jag bodde 18 år hemma före flytta hemifrån så jobbade jag dagbladet 18 år så var akad samfölsel. Det går i sånn 18 års intervall. <laughs> Nej men jag flyttade när jag slutade dagbladet så kändes det som att flytta hemifrån. Men du har ju inte varit bara i, i pressen så det alltså det Wikipedia Til det ja, stuper, ja, ja. en uh, gratis uh, tjänste för ja, jag är inte för intresserad. Det är väldigt väldigt lurigt att Wikipedia även om jo. det är gratis för det syns jag man kanske skal ja. Det ligger inte där. Gjør du ikke det? Nei, ja, det er jo vel. Jeg er ekstra fornøyd da. Ja, det får jo, da får jeg det akkurat som jeg ja, vil. Ja. Men du har vært administrerende direktør i noe som heter Dale plus Bang. Ja. ja. Ble mest, du headhunter ditt, eller? Det var mest på ditt, grunn av titlen. Ja, ja, jeg skjønner jo når du sier... Hadde jeg liksom vært redaktør så lenge, så var det gøy å være det. Du, det var, uh, var egentlig veldig gøy det. Det var... Uh, Og så var det en, var en stor del av en 40-årskrise, vil jeg si. Ok för det nu det var ju jag i dagla sen när jag var liksom 20 och och tänkte at eh, nu enten blir det här nå eller så måste jag finna på något. Och så hade jag så otroligt stark kallhet i dagla att jag tänkte jag kan aldrig jobba i någon annan vis. Nej. Det vill være ju så alltså ett ja. utro skapar jag inte kunde leva. Mm. Tsvik så, ja. så det var helt ju oaktuellt. Eh hade om att göra i andra vis och så nej det ska jag inte. Visst jag slutte dagla så är det nå helt ont. Så derfor ble det et annet type utroskap Da at jeg gikk over til kommunikasjonsbransjen ja. Som, eh, som er jo et elskat forhold Mellom media og kommunikationsbranschen. Og det var rett og slett et miljø her Som eh, hadde vokst eh, Veldig på få år eh, Dere både med kommunikasjon, reklame PR-arbeid og sånne ting Og så hadde jeg behov for en sjef da. Så da tenkte jeg Det så såpass crazy at da gjør det Hmm. Men de ringte deg, eller sånn? Uh... Ja, ff, akkurat sånn jeg, akkurat I kort og trekk ja, I kort og så var det sånn En dag så satt jeg der, uansett Ja, det var uh, Det var uh, Jeg kente litt til noen Eller noen som jobber der kente jeg godt Så det var jo sånn, via, sånn som det ofte er, ja. Nettverk Nettverk er viktig mm. Nettverk er viktig Det er litt sånn som videre med noe ja. <laughs> ja. Men det var veldig lærerikt Det var første refleksjonen jeg gjorde Var liksom Gud bedre så mye som skjer I denne byen Som ikke Feven vet For mm. du satt på andre sider Hvis du sitter inne i en redaktion, Så tror du du vet alt som skjer Det var lærerikt for mig. da Ja ha, kan du, det, det du den, har du föräldresfristen på Nej jag vet nej vad med sån generell fölelse att här ja. sker det mycket som går Fvn hus forbi ja, mm, och det är sånn, tror jag alla i byn då så det er nyttigt att se det från andra sidan Det er jo säkert jättepraktiskt du som på något sätt kom du var, du ikke i Fälandsven Nej nej då inte kan inte Fälandsven då tog jag den in på kontoret ja. Men det er jo lite lite bak igen till att att det tycker at, at de jag som du säger rycker väl jag är att lytterande nej lytton så urskil gammal eller så ni kommer med feedback till Rick och alltså ge case Absolutt. Og komma med tips och är ja. där det är väl sådana nå att det är enligt den sånn en premie att hvis du kommer med tips ja. Uh, ja. vi betalar fortsatt tips honorar som vi ja. kallar det Tror du det hadde fått store konsekvenser hvis det är för sant det tips hon rörde Eller hvis det var tidomme <laughs> <laughs> Jag kanske då det ehm um, nej det är usäkert men det är lite okej okay och øhm uh, vise at vi setter veldig pris på det i mm -hmm. for noen er det, det er jo, for doen er det viktigere med en tusenlapp enn en vandre mm -hmm. og da er det jo okay å kunne bidra på det hvis det det vært med så. der at den der tusenlappen kunne du beholde, men hvis det kunne fått navnet mitt på ja. <laughs> ja. sånn er jo sånn en skuld av Tipset av, ja, det ja. er det viktigste for meg at, uh, i fet, uthevet uh, Nei, Blå skrift kan? Skrevet av av ja. Det kunne vært, uh, det skal jeg på ja. Det er jo en del av de tipsene hvor folk for all del Ikke vil at ja, De ikke ska vite hvem det kommer fra Vi har aldri kjent i Nei. Uh, anonymitetsbehov altså. Nei, men det, det har jo vært Det er ikke lenge siden engang Det var kanskje viktig for noen å være Litt anonyme i noen prosesser Felt ja. det ble rettsaker og det hele Da, da ja, ja. slapp man jo ikke unna. Men vi har jo stadig varslingssaker og sånn, Hvis du har lyst til å si noe kritikkverdig Det skjer noe på jobben min ja, ja. Jeg kan ikke si det Men dere ja. bør skrive om det, ja, ja. det Da å... vil du ikke ha tipset av Nei, så frem til Steffen Begynner å tafse på meg her Så, så vil han ha navnet ja, mitt Ja, sånn uh, me too-greier i denne redaksjonen Tror jeg vi er skånet for til evig tid <laughs> men, Ja, det er lite av det Ja, det er svært husker, litt. litt Ja, ja. det er Nei, det det det var inte så mycket heller på söderland egentligen när den meeto raste drastiskt som värst eller eller var det mycket av det men det også er är inte eh, det dere som har jobbat i Olybunchen så det man man ska kan du ju se si det men det var ju så stort stort firma du, Ja, du det har nog varit uh, mycket av det här och uh, ehm i Norge så var det jo, det ble jo en del mediesaker, og så var det jo i kulturlivet det ble mye. Uh, men du har rett til at det kom ikke noen sånn svær bølge her. Var, men, I Bodø så var det en som røk på en skikkelig smel, en såkalt, det kalte den for samfunnstopp. Ja, det er. Og uh, hvis, du, hvis du kan litt internet så finner du ut hvem det er, uh, og det er ikke noe sånn kjempeinteressant egentlig, men... men uh, Eh så det då fick ju både sin lokalavis mycket att skriva om en, ja, ja. <laughs> en stund där men ja. men det är hellre vis så det er ikke något som egentligen för jag känner berör mig då som ja. som sölenings eh, bebor att att andra driver och tafsar på andra igen det det, det harck jag Nej men så är du är ju i vilken grad du är upptatt av eh, tafsing eh, Seks och samhälle <laughs> nej jag tänker mer på likeställning och og forhold på arbeidsplassen, da. Ja. ja, det er en god vinkling på det. Hvis du er det. opptatt av det, mm. så... Hvilke bedrifter har best likstilling, eller verdt? Ja, men hvis det en kultur, og jeg, vi har hatt noen saker fra det offentlige og sånn, ikke sant, og det er fortverd kommer flere, og det er jo et uttrykk for en ukultur som har vært i veldig mange mannsdominerte miljøer, mm. hvor, øh, hvor menn har vært sjefer, og tatt seg til rette og tillatt seg å ting som er ja, altså veldig kritikkverdig. Og det er jo utrolig viktig at vi som er menn ja. står opp for, for damer som opplever sånne ting. Mm. Uh, og det som jeg tror var en vekke for mange menn når denne bølgen kom, så det er det sånn, ja mange menn tenkte oi, hva har jeg, har jeg gjort noe galt og, ikke sant, og det kan være en sunn refleksjon å ta, men så, kan, så hvis du liksom tenker du har oppført deg sånn rimelig ordentlig, så kan du bli å tenke på, men hva har jeg sett egentlig, ikke sant? det er en annen øvelse å gjøre og hvis har sett noe har jeg sagt ifra da og der tror jeg mange menn har syndet fryktelig mye opp igjennom, du har sett at det han der sjefen gjør der, eller det han kollegaen min der Eh, langt overstreken mm. Og så i stedet for å stå opp for En ung kvinnelig kollega Eller en som blir utsatt for det Så skygger har vi, Der tror jeg menn har mange, et langt synderigister du, du bare åpner alle <laughs> <laughs> Alle veier her du og, og det er interessant Å snakke med mye damer om sånn, ja, det, og, det, og det er Det er liksom vi har gått av, gått av den runden Vi gutter liksom, Som går litt på jargon Og ting du gir på mange som Unge jenter har fortalt med Om hvordan det har vært å være på firmafest Og så tenker ja, jeg, Når du hører om det Så er det jo selv om det er liksom, Det er ikke seksuelle overgrep Men det er, mm. det er jo behagelig Og, og er, derfor har det vært veldig bra så du det bør angå det Ja, ja, det ser du Men døde jeg altså er litt, Jeg er litt sånn som Til jeg får gode argumenter ja, ja, ja. Så, så har jeg en mening Har du døtre? Ja, jeg har en datter Ja, da burde du i hvert fall engasjere deg Eller være opptatt av deg. Ja, men altså Vi er alle mennesker på, ja, ja, ja. på denne ord Men det er jo liksom Hvilket arbeidsliv hun skal ut i og, Ja og, og Ja, for alle Ja uh, i Dagblad, så gjorde de en uh, avgjørelse for, en, jeg husker ikke hvor mange år siden det var, men det begynner å bli mange år siden, på at de fjernet kommentarfeltet under artiklene sine. Mm. Uh, Felandsvenn har jo mm. fortsatt men du er jo på en måte ikke anonym. Er det, er det den, ja, det har vært veldig viktig for oss. Det ja. tilater vi ikke. Så det, så det, det, det synes vi er en uting. Ja, er my, en du kan mene mye, der. og vi er jo veldig forsvaret av så vidt Tillater mye, mm -hmm. men du får Hva forstå for det da mm -hmm. Vise fjeset ditt Ja, det, det er jo sånn som har er, er ikke det nettopp, men han er Åkesson i, I Sverige, hvor han ikke får være på den tv-kanalen Han har boykottet SVT eller, ja. eller, Jeg har ikke følt så nøye med Men, men uh -huh. eh, det eh, Plattforming, eller hva, hva, hva er, Du som er pressemann, vad er begrepet? Hva er det riktige ordet? Hva da? Når noen ikke får lov å snakke lenger Eller noen som på en måte, nå skal media ignorere Han her, eller nå får ikke han ha en en presentasjon på... Åja, oh, at du blir eller ja, no, I den grad, da. Altså ja, det... Jeg tror sverre og svenske medier og politikere har gjort mye feil i forhold til sverre-demokraterne. Uh, at de har liksom prøvd å ignorere det, prøvd å late som at ikke det ikke er en bevegelse som finnes. Der, det tror jeg er feil. Mye bedre å få det frem i lyset. Det har vi i Norge, det er litt feil å samlinge Fremskrittspartiet med Sverigedemokraterne, men, men det at du har fått et parti til høyre for høyre i Norge, som har, som har åpnet på en måte, den kanalen for ganske mange mennesker i Norge, da, har vært veldig viktig for den norske offentligheten, og FAP har alltid vært inne i varmen, på en måte, selv om det har vært mye rart der også. Sverigedemokraterne har mye, mye mer russete bakgrunnen og partier, og det startet, de har jo liksom røtter i nynaziske miljøer og sånn, så det var ikke rart at svenskene har holdt dem på armlengs avstand lenge, men når det er klart nå var det 17 prosent av svenskere som stemte på dem, mm. da må de fram, og, og det er mye bedre å sette lys på det, og så la høre hva de har å si. Det var... Og det så skjedde med svenskteve var at de tok avstand fra noe han hadde sagt i en oh, ja. debatt. Litt som, en, litt som en uh, tysk østeriger på 30-tallet som uh, holder på Kanskje <laughs> ikke Den sammenlignen tror jeg er litt røy Men, uh, men uh, jeg tror Sverige går gjennom en ganske sånn tøff uh, nå er, Periode nå fordi at De har unnlatt å ha dette fremme i offentligheten så lenge Der har vi faktisk en mye offentlighet i Norge vi, Jeg har hørt noen si Gi dem taue så de kan henge sig med det selv det, altså, er, hvis de får det Hvis de får lov å snakke snakk, Så mye du klarer altså, Så får vi se hvor, <går> hvor mange venner du har på Jeg skjønner hva det uttrykket mener I overfullt betydning ja. men det, Og det er vel litt av det samme Det er mye bedre at uh, ting kommer fram i lyset mm. For da kan vi få holde deg til det Og diskutere det Og prøve, prøve da, uh, å ha en diskusjon uh, På et saklig nivå Problemet i noe som har skjedd i debattklima i hele vestlige verden særlig Trump er jo at fakta er i spill ikke mm. sant det er sånn igjen da hvis du og jeg er fryktelig om noe mm. men så ser jeg, men, men den bilen er rød det er vi enige om ikke sant og så er det sånn, det er greit Men så kan vi diskutere forten fort kan gå, om det er fin eller, Men vi er enige om at den er rød mm. Problemet er hvis ikke du kan være om det en gang <laughs> Eller at altså, det er en bil Å oh, nei, <laughs> nei, at, nei du, altså, Det er det når fakta i spill Så mm. begynner bli, det bli Det er jeg oppriktig bekymret for Fordi ja. at uh, Da Hvis du skal operere med dine fakta Og jeg med mine og du med dine hva, hvor starter og slutter diskusjonen da For da er det umulig da Ikke sant Og det er øh, øh, Det er en alvorlig ting som har skjedd i Bare i løpet av jeg har det på år. liste her sånn, Men jeg, jeg, det, det, det, vi, må, vi må fordomme det enda mer for mig, For jeg skjønner ikke hvordan fake news blir Altså er, Hvilken avis er det som, som publiserer det da Eller hvordan er det det kommer ja, Fake news er jo først og fremst et problem I sosiale medier Ja og så alltså folk kan ju, ikvant, det är ju jämpe lätt att sätta upp en Facebooksida, ikvant, falskt konto, og och dundra mm. uh, så finns det säkert nog nätsteder og såna som bara håller på med det. Och många, många gör det, många gör det för gøy. Okej. Okay. Ikvant. Så det är så han Thomas Elsa hade ett otroligt bra utryggde kontoprogram om dette, Ja. Eh, uh, uh, en av de som hade drivit med detta omtrent just for fun, ikke sant? Blitt en greie og ser mye bøst de kan skape. Det er slik noen ungdomsopprøv, det har ikke noe annet trolling, å være. Er det, ja, ja, de noe, det er slik trolling, er det det? Ja, trolling. Han beskrev litt sånn. I stedet for å gå ut og tagge på veggen, så gjør vi dette liksom, for gøy. Og, og beskrev jo ting som hadde tatt helt av i medien og nærmest blitt en sannhet. Det er, jo, det er jo en, sier, eller en type menneske som driver med det, men jeg tenker jo litt på samme måte som, som tripadvisor gjør uh, alle verdens mennesker til en uh, kokk omtrent, eller skal, ikke en kokk, men en, uh, en madredaktør omtrent, eller, og skal, ah, ja. skal gi tern i kast på mad. Uh, det er jo et stort problem, tripadvisor, vet jeg, opplever i forhold til det at uh, noen er opptatt av at de færre en stor person for ja. å bli møtte, og så er det tern i kast Nei, det, du du är ju journalist i mm. Hemneten. Eh, ja, ja. uh, är Valtau då som som, mm. kan, uh, mm. som kan komme kan komma mig. Men i fallet den uh, abonnemangshastigheten dyker oss, upplevde du mer klag över det? Nej, inte. Nej. Nej. Det är hur som är uh, med kunder? Har du något tall? Ja, ja, det är eh uh, och lite över 36000 abonnenter av FVN. Oj. Det är åttonde största avisa i Norge eller något, 700:e största Det är ju kanpe bra då. Ja, Men det är det, jo, det är det sånt det ska <laughs> det har varit 47000 abonnenter i pappersavisa storhetstid. Ja. Så drömmen är ju att ta igen det. Ehm uh, men og det handlar ju om at folk flyttar så altså Når när det bara var papper så slutade folk men det hade ju knallalternativ nu går det over på digitalt abonnemang. Ja, riktigt. Ja. Så men, har... men det var väl en tid då det var då uh... vad hade ju hela västdag då? Ja. ja. Massa abonnenter borta i Lyngdal och Forsund och og Flekkeve og så nu er det jo mer Kristiansandsbaserat men också ja, vi går liksom til Mandal Og Lillehammer ja. Ja. Og så och och så på vännerslag är viktigt för frevän, jätteviktigt. Jag vill luckra det, også, og det Stefan, så här Ja, det vill jag uh, i, i forhold til den abonnemangsbiden, Er det är det någon gräns på var slags case du eh uh, i hamten kan eller vilkjøre abonnements... Eh, ja, mer og, vi lukker jo mer og mer, som vi kaller det. Mm. Det har jeg <laughs> Det får Ja, du må bli abonnent da. Ja, tydeligvis. Du jeg... driver her, så må du jo det... Det koste på meg. Det har du råd til. Ja. I forhold til valg, alt mulig. Det er, jo, det er jo billig da. Ja, ja. ja. Det koster, ja, ja, ja. jeg tror nå, hva er det, 6-7 kroner dagen å abonnere på FN. om med tanke på hvor mye du får da, nå det er selvønner men med tanke på hvor mye du får... Mm. får ja. Så er det Det, er ingen, det kan ikke samlinges med noe annet Hvis du tenker at du betaler 30 kroner for en kopp kaffe Eller 20 kroner for en tyggespakke liksom, mm. Så tenker jeg 6-7 kroner da Tyggesen har blitt dyr nå det er, Ja, det er kjempedyrt Det stopper hver gang og tenker Det er mulig de å betale ja. 20 kroner for dette her. Men øh, Men det føles ikke sånn Når du får regninger en gang i året Men det er Nei. derfor de fleste har sånn, sånn, sånn, sånn. Altså, Spotify har jo og Netflix har jo bred grunden grunnen Og bra for oss Fordi at mm. du er fornøyd med det du får ja. Men du må bruke også mm. Det er litt sånn treningsstudio-greia Ikke sant? Ja. Du bestemmer deg bli abonnent på TV-vennen og, og så kommer regninger Og så hvis du da ikke har lest noen saker der Så skjønner jeg at du ikke kjenner -ja. å Men hvis du da er fornøyd og har brukt mye Akkurat som en treningsstudio At du, oi, nå kan jeg ikke Dette, dette, dette kan jeg ikke betale for For jeg er jo aldri der men dere har jo mye, altså, det er jo som du nevnte kjapt i sted, det er jo videoer, og det er jo podcaster der også. Eh, er det en, det er jo ikke nødt til å være liksom artikler for alltid. Nei, det, alt, ligger i, alt ligger i det abonnementet. Altså ja. poenget er at vi, det koster penger å lage sånn at ja, ja, ja, vi, vi, vi er nødt til å ta, det var det å ta betalt litt, for det. det. Det var det vi litt kom til i ja. men jeg, jeg tenker da hvis jeg leser en sag på FVN at uh, desperado eller drapsmann på rømmen mm. uh, i Vennesla ja. ja. og jeg klikker inn på den og så ja. blir abonnement her eller abonnement her. Ja. så svetter jeg jo Vi får litt kjeft, der får vi litt kjeft noen ganger så ja, men dette må jo vi alle vite og, og, og nå kan jeg si på den ene siden det skjønner det på den andre siden, da hvis du samler papiraviser i gamle dager, så var det ikke sånn at for det, det var en man på rømmen i Vennesla så gikk vi og leverte papiraviser gratis ut til alle som bodde i Vennesla Nei, så, det, så det er litt uh, det samme da, men det er noen ganger vi lager åpne artikler på på, på noen sånne hendelser men, men stort sett så jobber vi for å få etablert liksom, et forhold til leserne våre, at de aksepterer at de skjønner at det koster penger det er jo litt sånn at uh, desto flere aviser der finnes desto, uh, mer kan du så, på samme måte som med podcaster så er jo min oppfatning er det at uh, desto flere podcaster der finnes uh, desto beredde for da er det flere folk ja. som kan i hermetegn igjen ja. lære seg veldig på bruk, på bruk av hermetegn da mm -hmm. uh, som kan lære sig å på podcaster og, og, og da kanskje lære seg å lese aviser det kan ju folk da men uh, at konkurranse er sunt på, fra den siden også da Ja, ja. Så det burde egentlig vært Absolutt. kanskje et par uh, ja. par store til ja. Men, men dere har jo da videoer og, og, og podcaster Tenker at dere skal uh, Er det noe som dere satser på fremover? Ok, dere kan ja. ha FVN TV opp og frem der Eller er det liksom det, det er jo egentlig Jeg tror det NRK. blir kjempeviktig uh, Og lyd er jo liksom det store nye nå Så i dag har jeg faktisk endelig fått med En sånn der smart uh, høytalle som dette ja, Google Home eller vad det är för mm. oh, ja. nå. Och ja, för nu var få testa det för jag jag tror att eh øh, det för tror jag det blir årets stora julgåva. Mhm. så tog jag om ett år. Årets stora bittiga har Nej. <laughs> men då tror jag vi våra rutiner är ganska ändra igen ja, på både okay. på igen. Vi vill ha nyheter, men hur då vi konsumerar det förändras. Mm. Akka som smarttelefon var vågade hon helt vanvittigt stort skifte och mm. det vi började läsa nyheter här till att eh øh, och nu säger det att växten på disse här går rasgryus av än smarttelefonen gick. Varför? Och det handlar om att få en sån ding hemme som du kan snacka til. Men du ska ju noja det. Nej, folk kan noja. Jag bara sånn det tror det är på många mått altså, ting som är en kombinasjon av Hva skal jeg si At ting flyter lettere Det er kjappere tilgjengelig Du får mestring og sånn Det er jo bra det er Når jeg skjønte at jeg kunne Jeg bruker ofte sånn nedtelling på telefonen Selv om jeg lager mat og sånn Sånn koker jeg i fem minutter og sånn Så går jeg jo inn og trykker og sånn Og så finner jeg klokka og så stiller jeg inn og sånn Så jeg skjønte jeg jo det kan du bare si det til telefonen ja. Fem minutter sier jeg nå Og så teller jeg ned og det er en fordel når du husker den uh, fulle jeg grører på fingrene, men det er jo en god ting når du ligger på sofaen og akkurat holder på å sovne, og så skal du bare ha ti minutt ja. på øyet så kan du bare mumle forsiktig ja, ned i tenning ti minutter. Og så er det jo sånn, man det da, men den her nye dingsen vil jo gjøre sånn at du står opp og så sier du hva er værmeldingen, og så sier du gi meg det siste nytt fra FN eller BBC eller, ja. ikke sant? Og så spør du så sier du uh, trenger en oppskrift på vafler, og så så det och klassisk musik. Alltså du vil bare snakke till den och så gör den det du säger. Och då kommer det på norsk, vet jag inte, men Ja, er, jeg vet, jeg har hørt folk säga si att det rullas ut i Norge och det blir ja. på norsk. När då? När tror det är ganska rätt runt hörnet. Det ja. som är ju väldigt spännande för oss då är ju hur kommer vi oss in i den kanalen? Ja. I sant? Mm. Uh, det er sikkert for meg Det med satsing At, at du, må, du må gønne på litt altså du, du må først og fremst lage et produkt som, Der du satser veldig mye på det og så, og så vil du med tiden uh, Bli en av de hete kandidaterne til, til det Ja, det er, ja, det lærer, er jo kanskje? scary for ja. Hvis det er da Google som skal bestemme ja. Hvem som uh, får lov Å formidle nyheter genom en sånn dings mm. Så er det, det er ikke bra for det bør være åpent og tilgjengelig for alle ja. Snapchat er jo eh, et ikke uvesentlig medium for mm -hmm. særlig yngre mennesker eh, der er det kun VG i Norge som har sluppet til å få lov å lage og være på det her Discovery som det heter på Snap ja ok, det er ikke bra da og, nei, det er ikke bra fordi eh, hvem er det da som kontrollerer hva du skal få lov å mm. visst eller se eller lese ikke sant? Dette var med et tema vi var innom forrige podcastepisode Der jeg uh, For ikke så alt for lenge siden Skulle kjøpe meg en uh, vaskemaskine Og jeg skulle på tur til Polen Gjettet var min annons uh, Handlet om i om ja. jeg snudde med henne Så var det snakk om Polen Jeg hadde jo vært innom en tur til Amsterdam Så det var Amsterdam, Gdansk og uh, vaskemaskine egentlig, Uansett om jeg snudde med henne og det er jo for Tæranstor for jeg jo No. Nå till ja jekke kom långt nok då så hade du varit i Polen ja. och hade köpt mig en tvättmaskin. Ja. Så där är de, de det inte, det har inte di annonsmotorna smart nog, visst att du var där. Men det är nog en nog en bli avnämnt på FN för där får du ju inte di vi har ju vi har ju stå emot att vara på det här Google for det blir väldigt mycket spam av di annonserna. Mm. Så du uh, blir ju galen av det. Ja. Hallå, jag har köpt mig en tvättmaskin. Slut. Och några några bara ska jag dig det först högt nog så kommer det jo och när kommer Beinhaus och de mejl som eh om om reklam för diverse kreditkort och små lån och <laughs> <Ja. laughs> en till då köp en till men eh, nej det är klart de oh, men och tänker du om framtiden då anten uh, smarta talare kan du ha feven på VR liksom der, Kom där vi må ha uh... ja vi borde sån slags lagt nog VR redan men mm. uh, det är jag det liksom du må treffe når uh, massen är stor nog på något sätt. Mhm. Eh, det är väldigt svårt att spå om framtiden. Eh. Uh, uh, tror uh, vi kommer till lägga till er telefoner? Vi är så mm. glada. Nå holdt jeg en iPhone ja. Men uh, jeg tror uh, For de som ikke kunne høre det Du støtter iPhone sitt Jeg er veldig glad i sitt iPhone det med, jeg, ja, det jeg er en sånn Apple-fan Men jeg ser jo at de har alt for mye makt i uh, Men jeg tror uh, Det kommer nye Nye Måter å konsumere innhold på Men jeg tror innhold blir väldigt viktig Fortsatt Og så tror jeg det med Som både positivt og negativt for oss med liksom tradisjonelle medier uh, at behovet for troverdig avsender mm. kommer til å øke. Ja. Altså, du skjønner at du får så mye drit og crap inn de disse kanalene at du mm. vil etter hvert bli sånn helt vem forteller mig dette og hvis du da klarer å bevare en sånn tillit da mm. som er sånn du stoler på vennene dine ja, eh, og du stolar kanske på nabonen din Og ja, på jobb arbetsgivaren din och sånt och då är det någon media vill du stola på. Och det blir sjukt viktigt. Ja. men samtidigt kan det vara ett problem för at det blir sån gap mellan folk. Jag blir nöjd att stoppa det. Ja. Nei, vi er färdig. Vi är folk. Ja, den tiden löper gåre. Eh, det fick ju en, en som er är glad att prata så Ja, det, det var det vi ville ha. Ja. Gå inn på fv.no, koster podde det abonnementet. Det koster da nesten ingenting. God nyhet det nå er et alternativ. Evelyn, ja, mange takk for på god nyhet ut av det der. Veldig hyggelig. Takk.